Ritar eta hemen zaten denaki agur eta ongi etorri bilotzetik. Ta besterik bage nire ez sartuko naiz. Aspaldi bateko denboratara ez naiz fango, ni jaio intzen herri honetako sustraiden bila. Paper zarregiak ez baitute deusa hondirik esaten, edo esaten baute non dire paperroiek. Inorkes ditu, atzeman, oain arte, Dude, dudari gabe, bai direlan, atzeman egin bian, bai Herriko etxe honetako, ama bost garren gizaldiko paper batek hau esaten doi. Honelako halako, sego bian, alkazaren, dela bosteun urteko paper bat leitzu zuela, eta bertan arkitu gure herriaren eta mutriku izenak. Ez dut usteu Fuenterrabia jarriko zuenek. Badugu beste gauza bat argitu beharra. Horrelik bere sitio de Fuenterrabia izeneko liburuan hau esaten du aparteko erakutsi bezala. En el año 943 de nuestro Señor Jesucristo convocose un concilio en Fuenterrabia. Tau toritura. Bertatik Sortu nire ikeska, nola de montra izanotezuen gure herriak amargarren gizaldien. Leitua nuen geografia del País Vasco Navarron, lehenbixiko le horomixiko aldiz, hondarrabiero hondarribi izenarekin agertzen dela Nafarroko zantso jakintzuen eskribu batian. Leitua baita, milat euntan berroita marruteko agiri batian, afontxo zortzigarrenak, Berdin deintzion diola gure herriari. Izen gabeko arraust, arrastuak ere badire. Nazarrokuak homen ginen, mila eta Urte honetan, Kastilera pasatu. Berriz, mila eta eunda oita irugarrenean, Nazarra biltatzeko. Gero azkenian, mila eta berrón garrinean, berriz ere Kastilarekin baltz egin genuen. Tortan gaude. Ikusiak ikusi, leitua leitu, alkazarreko papera agertzen ez den bitartian, zera esan nahi nuke. Delako amargarren gizaldeko konzilio horren arrastuak bilaka ibila nahizela. Suazi izeneko abate frantz batek, frantzizkoa akademikoa bera, amazazpigarren gizaldikoa. Elizako histori bat eskribituzuen, eta gero Esteban Gazanek delako batek erdera jarri. Hau dio, Narbonako, Arnusto, Apezpikuak, Tarragonekoen ordez, gillatu zuela dalako kontzilua fuentarrabian. Madrileko Biblioteka Nazionalian, esku ibili dut, gazanen liburua. Gero nik ez daki zenba liburua onge. Galia kristian eta kontziluari buruzkoak, ere zaminatu ditut. Delako Arnusto, Narbonako hori, askotan agertzen da buru nahusi. Mignon ez dut arkitu ez ondarrebi kutsuzko izenik ez, a, ez eta pontarrabiaren itxurazkorik. Fontaniz, pont joada, pont kuberte, ponte freda eta bai. Soaziren histori general deligriz ez dut eskuartin ibili. Hanka sartu zuen nere ustez francesa badiak. Pilazitet zuen libro agudilekin askotan. Espasak San Juan de la Cruz, nazian fontarrabia esaten baitu. <risa> fontiberezkoa izanik. Napartarra ginela, eta iruaitan mabosturteko tarti agertzen da izanik gara. Planplonako papel zarretan, bilatu biharko, ziertoro, nola deitzen zioten gure herriari jakiteko. Erromanuak nola bat zuten? Bate baleki, Iztila, Putzua, Loya, Ondarra eta izango zen ugari, Olehartzo jaizkiberen beren onetan eguz eta arkeizat itsasua ifarretik. Izena, fontiz rabide, leizia posible da, bainonako amasei garengo bizaldiko paper batean. Hango apezpikuen larruzko agiri batean. Hortik garbi atera genezakion dori joa, ondarra bidea. Lado egun urteko tartia dardia, behobiare gara. Beobide ze zein portadu. Hemen bidasua, birasua, itxasuekin bat egitean, egitera difanian, ondarra puntarian, ondarra eskuñezker, ondarra ondarra azdiko playa, ondarra, ondarra, ta irundarren ahotan burroso alenak onjarrabiko kanpantzorrian karramarrua dantzen. Gure txiki demoretan onjarbi deitzen zibutenian, burla bezala, hartzen nugun. Oan, estroparetan, bandeli da bastian, haupon jarri, jote irundar anaiak bihotzetik. Eta kontena inbestez. nahin bezpez. Nere belarriak, emengo zarreki, ondarrabien zun izan ziren beti. Gero, ondarribi, edo, edo ondarribi. Agertzen zela, misiko aldiz paperetan eta, alako moda berri bat jaio zen, mugika sagazatu tarren inguruan. Satarka olerkaria, nire laguna ondila, ondarribi izeneren zalezen. Nik esaten mignon, Claudio, Juan Laskano beltzelana, gipuzkoako kapitana, frances hostiak jakingorik, ura ondarrabilan zana, hori geroku eduk, erantzun ere. Ondarribi izena nahiko zabaldua zen, mignon, Bertakoak ondarrabila esaten zuten hori indik. Gero ardipat balio ez duen uzkeri bateatik. Ia dena katxetekasik ginen. Bilazoko urak nahiko kontaminatuak etortzen dinoan, eta izena zikindu egin dela, hori da dena. Zikindu bakotsak nor bere oponilu dugu hortan. Gipuzkoako mugan dago ondarruko itxaso bazterra. Han urgarbilaguak. Hemen hau zuan, ondarraizu, eta guk oan hemen, ondarribia, bego, aizenate izara. Lana falti izugarri dara, ondarra, ale denaki atxia jarri nahi dionak, baluke nahiko lan. Lana errexegoa da bilatzen jornela minon, eta batkatu broma.